četvrtkom. free people live secure knowledge that security did not rest upon the threat of instant US to deter a attack that we intercept destroy ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. 23. ožujka 1983 godine u govoru u naciji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Ronald Reagan postavio je ovo pitanje. Što ako bi slobodni narodi živjeli sigurni u znanju da u slučaju napada Sovjetskog saveza, njihova sigurnost ne leži na prijetnji trenutačne američke odmazde, već da možemo presresti i uništiti strateške balističke projektile prije nego što dosegnu naše tlo i tlo naših saveznika. Reganov govor trajao je 29 minuta. Nije sadržavao niti jednu pojedinost o tom sustavu obrane od nuklearnih balističkih projektila. Zapravo iza njega nije ni postojalo znanstveno ili tehničko dostignuće. Ali on je i žestoku reakciju u Sovjetskom savezu. Četiri dana nakon tog govora, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik prezidija te zemlje, yuri Andropov, obtužio je Sjedinjene države da se pripremaju za izvođenje prvog udara na sovjetski savez. Nisu samo Rad zvijezda ili strateška obrambena inicijativa mučili Andropova i sovjetsko rukovodstvo. Pred kraj 70-ih godina 20. stoljeća sovjetski savez počeo je raspoređivati u Europi projektile srednjeg dometa tipa SS-20. Godine 1979. Sjjedinjene države odgovorile su razmještanjem u Zapadnoj Europi 108 raketa tipa Pershing 2 i 464 krstareća projektila. Cilj tog oružja bio je Evropski dio Sovjetskog saveza. i Hoffman u knjizi Mrtva ruka, neispričana priča o hladnoratovskoj utaciju na oružanju i njezinoj opasnoj ostavštini, piše. Do 1983. Andropov je bio obuzet prijetnjom na nadolazećeg razmještanja raketa Pershing 2, koje se očekivalo u prosincu u zapadnoj Njemačkoj. Pershinga 2 bojala su zbog njegove točnosti i brzine. Raketa je mogla postići brzinu od 8 mahova, više od 9000 km na sat, i nosila je sustave vođenja velike preciznosti. Grz stareće raketa koja je lansirana Skopna, mogla je letjeti ispod radara. Sovjetske civilne i vojne vođe bojale su se da bi Pershing-2 i krstareći projektili mogli biti lansirani s ciljem uništenja sovjetskog sustava zapovjedanja oružanih snaga. Cilj takvog napada bila bi pobjeda u nuklearnom ratu. Nije samo raspoređivanje Pershing-a 2 i krstarećih projektila uzbunilo Mosku. Davidi Hoffman piše. Sovjetski vođe bili su nervozni. Negdje u 1981. shvatili su da Sjedinjene države prisluškuju jedan od najtajnijih vojnih kabela, koji je povezivao pomorske baze sa zapovjednicima na dalekom istoku. Prislušni uređaj u Ohodskom moru postavile su američke podmornice u operaciji nazvanoj Ivy Bells. sovjete je možda uzbunilo kada se američka izviđačka podmornica Sea Wolf slučajno spustila ravno na sovjetski kabel. Također, 1980. Robert Pelton, koji radio za Nacionalnu sigurnosnu agenciju, počeo je prodavati informaciju u operaciji Ivy Bells. Kada su saznali za prisluškivanje, Sovjeti su poslali brod i pronašli supertajni uređaj koji su izvukli iz dna oceana. Nije bilo nedumice čije on bio. Na jednom dijelu unutar njega pisalo je Vlasništvo vlade Sjedinjenih država. Američki predsjednik Reagan je na svojoj prvoj predsjedničkoj konferenciji za novinara izjavio da je detant jednosmjerna ulica, koju je Sovjetski savez koristio kako bi ostvario svoje ciljeve, te da sovjetske vođe pridržavaju sebi pravo da počine bilo koji zločin, da lažu i varaju u postizanju svojih ciljeva. Te su riječi izazvale uzbunu u Moskvi. Krajem 60. godina 20. stoljeća američki predsjednik Richard Nixon i sovjetski vođa Leonid Bražnjev pokrenuli su politiku detanta, popuštanja napetosti u odnosima između supersila. Deseta godina nakon početka detanta svijet je ulazi u novi, opasni, hladni rat. U rujnu 1982. godine dva američka nosača zrakoplova Enterprise Midway sa svojim borbenim skupinama došli su na 300 nautičkih milja od Petropavlovska uz Vladivostok glavne sovjetske pomorske baze na dalekom istoku. Petropavlovsk na Kamčatki bio je i glavna baza strateških nuklearnih podmornica tipa Delta. Bio je to početak agresivnih američkih operacija koje su trebale iskušavati obranu sovjetskih ratnih brodova. David Hoffman piše Kanije te jeeni dokje bio u indiskom oceanu Enterprise se našao blizu sovjetskog nosača z rakoplova Kijev. Za iskoristiti brod kako bi izve o napada dugog dometa protiv površinskih brodova. Enterprise je posla nekoliko zrakoplova ulažni napad na sovjetski brod. Službenik Mornaričke obavještene službe rekao je da su zrakoplovi letjeli nekoliko stotina milja prema Kijevu, stupili u vizualni kontakt s njime i onda se je okrenuli. Takve operacije bile su sastrni dio strategije koju je pokrenuo Reganov tajnik za Mornaricu John Lehman. Sovjetsku površinsku flotu i podmornice trebalo je pritisnuti blizu njihovih matičnih luka. U travnju i svimnju 1983. američka mornarica održala je u Pacifiku najveće manevre od drugog svjetskog rata. U moru ispred Kamčatke tri borbene skupine nosača zrakoplova iskušavale su sovjetsku obranu. David Hoffman piše. Četvrtoga travnja amerikanci su doletjeli do Ivanovog nosa. Prema novinaru Simuru Hershu, nosač zrakoplova Midway iskrao se od drugih nosača nakon što je ugasio svu elektroničku opremu koja je mogla biti praćena od Sovjeta. Midway je odplovio na jug prema kurilskim otocima i Sovjeti ga nisu pratili. Skupina od najmenje šest mornaričkih zrakoplova s Midwaya i Enterprisea prešla je sovjetsku granicu leteći iznad otoka Zeljonji u kurilskom arhipelagu koji se proteže od Japana do Kamčatke. Mornarica je nakon toga rekla State Departmentu da je prelet bio slučajan. U kolovozu 1983. godine sovjetski zrakoplov oborio jučnokorejski putnički zrakoplov Boeing 747. U njemu je bilo 269 putnika i članova posede koji su letjeli iz new Njujorka preko anchorage do Seula. Za vrijeme leta tog zrakoplova američki vojni Boeing 707 pratio je pokusno lansiranje sovjetske rakete na poluotoku Kamčatka. Korejski putnički zrakoplov, sovjetska je protuzrakoplovna obrana zamijenila za američki špijunski zrakoplov i oborila ga je. To je samo još dodatno zaoštrilo odnose između supersila. Vrhunac svih tih vojnih vježbi dogodio se u Studenom 1983. kada je NATO održao svoju stožernu vježbu. Ime vježbe bilo je Abel Archer 83. Njezin cilj proći kroz procedure korištenja nuklearnog oružja u mogućem ratu u Europi. Able Archer bio je dio velikih vježbi nazvanih Autumn Forge 83. U rujnu u vježbi Reforger 83 iz Sjedinih država u Europu je prebačeno 19.000 američkih vojnika i 1.500 tona vojne opreme. Cilj vježbe bio je uvježbavanje slanja pojačanja u slučaju sovjetskog napada. U vježbi Able Archer trebalo je uvježbati postupak uključivanja nuklearnog oružja u rat u Europi. David e. Hoffman piše... Sovjeti su dugo vremena strahovali da bi vježba mogla biti krinka za pravi napad. Njihovi planovi imali su takvu varku. Dvije su crte Abel Archera izazvale posebnu uzbunu u Moskvi. Prvo, procedure i formati poruka za prebacivanje s konvencionalnog na nuklearni napad bile su posve različite od prošlih vježbi. Drugo, ovoga puta su zamišljene snage NATO-a trebale proći kroz sve faze uzbune, od normalne spremnosti do opće uzbune. Šestog studenog iz sjedišta KGB-a u Moskvi u sve rezidencije u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi poslan je hitan telegram. U njemu je dan mogući raspored za nuklearni napad NATO snaga. U telegramu je pisalo da od trenutka odluke o napadu do samog napada može proći 7 do 10 dana. U tom razdoblju pripreme za izvođenje nuklearnog napada trebale bi biti vidljive i na njih su agenti i morali paziti. Vježba able Archer odvijala se bez znanja o panici u Moskvi. Taylor Downing u knjizi 1983. reagan Andropov i svijet na rubu piše. Sedmoga studenoga u bunkeru vrhovnog zapovjedništva u Monsu, gdje se odigravao Abel Archer, zamišljena se kriza počela pogoršavati sa sjeverno-europske ravnice južno od Hanovera došli su izvještaji da prvi njemački i prvi britanski korpus trpe teške gubitke. Trupe Varšavskog ugovora također napreduju kroz Tursku i Grčku. Natovi igrači koji su igrali ratnu igru odlučili su da gube konvencionalni rat. Morali su eskalirati sukob, pa su povećani stupnjevi DEFCON. Dotada razina Defcona u hladnom ratu nije prešla treću razinu i to je dosegla samo u najgore trenutke Kubanske raketne krize i krajem Jom Kipurskog rata na Srednjem istoku. Sada je u ratnoj igri proglašeno stanje uzbune Defcon 2, definirano kao sljedeći korak, nuklearni rat sa snagama koje se trebaju razviti u sljedećih šest sati. Onda su prešli na Defcon 1. To je bilo stanje u kojem su zatražili upotrebu nuklearnog naoružanja. 9. studenog 1983. godine u bunkeru u Monsu zapovjednici NATO-a dobili su poruku da je njihov zahtjev da se lancira 350 nukleanih oružja odobren. Sada je samo trebalo potvrditi mete i poslati kodove za lanciranje. Stožarna vježba bližila se kraju. U Sovjetskom savezu panika je pak bila na vrhuncu. Sovjetsko vodstvo još uvijek nije bilo potpuno sigurno. Spremali to NATO iznenadni napad ili je to samo vježba? Sovjetske nuklearne snage bile su u stanju uzbune, svi u lancu davanja zapovjedi za napad bili su budni. Do napada NATO-a nije došlo. Abel Archer bio je samo stožerna vježba. Kasnije Robert Gates, tada visoki dužnostnik Cije, kasnije njezin direktor i ministar obrane u administracijama predsjednika Busha mlađeg i Obame, izjavio o ovoj situaciji ove riječi. Bili smo na rubu nuklearnog rata, a da to nismo ni znali. 20. studenog 1983. na američkoj televiziji ABC prikazan je film Dan poslije, u kojemu je opisana zemlja nakon nuklearnog rata. Film je gledalo više od 100 milijuna ljudi. Do danas to je jedan od najgledanijih televizijskih filmova u povijesti. Svoju gledanost dan posle može zahvaliti strahu od nuklearnog rata koji je te 1983. zahvatio svijet. A samo šest godina kasnije taj strah činio se kao da pripada drugom dobu. U studenom 1989. svijet u kojemu je bio moguć nuklearni rat nestao je skoro preko noći. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj 1989. godini ili godini čuda, kako ju nazivaju. Naš sugovornik je profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1983. godine na čelu Sovjetskog saveza je bio jedan ostarijeli, ili više bolestan nego star, vrlo lucidan, ali opterećen brojnim poslovima iz prethodnog života, lider yuri Andropov, u kojemu se moglo prigovoriti mnoštvo toga, ali nije bio čovjek koji je bio sklon ne analizirati prilike u svijetu i sl. Međutim, on je 1983. godine počeo vjerovati da će Sjedinjene američke države ili Zapad iskoristiti situaciju poput dvojne vježbe, kao masku iza koje će slijediti prvi udar na Sovjetski savez, odnosno istočni lager, što je zapravo značilo da ste u velikoj prednosti u nuklearnom sukobu o kakvom je svijet 80. i hladnoratovskih godina općenito razmišljao. I kako se to često događa kada vjerujete u nešto, pa se sami uvjerite da se stvari na taj način događaju i kako bi psiholozi koji se bave teorijama zavjera rekli kad uđete u taj konspiratorni način razmišljanja, onda počinjete tražiti dokaze za vašu pretpostavljenu tvrdnju, bez obzira je ona istinita ili nije istinita. I Andropov je počeo pritiskati na sovjetske doušnike, kojih je bilo puno u različitim dijelovima svijeta, da dojave jeli se to događa, kad će se to događati, a 1983. godine, kao i svake godine, se zbivala štapska papirna vježba Abel Archer, koja je doživljena kao taj trenutak u kojem Sovjetski savjet biti nepripremljen iznenada da će doći do napada i do zapravo trećeg svjetskog rata u kojem će biti uništen sovjetski blok. Ta situacija koja je imala i svoj filmični zaplet jer se u jednom trenutku izgledalo da raketa leti prema Sovjetskom savezu i nereagiranje po protokolu jednoga od sovjetskih oficira koji su trebali reagirati da je stvar bila dosljedna knjizi, je toliko zgrozila bila i američko vodstvo da je sam regant uzviknuo i rekao pa nije moguće da su to povjerovali. Svjestan do kojeg stupnja je došlo za oštravanje u drugom hladnom ratu, kako se ta faza hladnoratovskog sukoba nazivala i kada se počelo razmišljati o otvaranju kanala komunikacije i pregovora U svibnju 1981. sovjetski vođa Leonid Bražnjev u tajnom govoru na konferenciji KGB-a Komiteta za državnu sigurnost rekao je da se Sjedinene države spremaju za rat. Još je u svom govoru bio jasniji Yuri Andropov, tad direktor KGB-a. Davidi Hoffman piše... On je rekao da postoji mogućnost prvog američkog nuklearnog udara i da najveći prioritet treba biti prikupljanje obavještajnih podataka o nuklearnoj prijetnji Sjedinjenih država i NATO-a. Andropov je obavijestio da KGB i GRU, Sovjetska vojna obavještajna služba, pokreću novi program za prikupljanje obavještajnih podataka. Njegovo kodno ime bilo je Ryan. To je kratica od Raketno-jaderno je napadjenje. Nuklearni raketni napad. Sovjetska vojna i obaveštajna služba dobile su zadatak da prate svaki mogući znak nuklearnog napada na Sovjetski savez. Prvi na putak poslani iz Moskve u rezidencije KGB-a već u studenom 1981. Mogući nuklearni napad Sjedinih država postao je obsesija sovjetskog rukovodstva. I obavještene službe zemalja članica Varšavskog ugovora morale su tražiti njegove naznake. Važnu ulogu u tom poslu dobila je istočno-njemačka obavještena služba HVA koja je smatrana najsposobnijom u zemljama Varšavskog ugovora. Taylor Downing piše Njezin Markus Wolf bio je skeptičan. Kasnije je napisao da su naši sovjetski partneri postali opsjednuti opasnošću od napada nuklearnim raketama. Agenti HVA dobili su zapovjedi da obave vojnu obuku, kako bi se pripremili za rat. Wolf napisao, kao i svi ljudi iz opavještenog svijeta smatram da su vojne igre opterećujuće gubljenje vremena, ali o tim se zapovjedima nije moglo razgovarati, kao ni o drugim zapovjedima danima svisoka. Operacija Ryan pokazala je kako stvari mogu otići daleko. Sovjetsko rukovodstvo u svakom je potezu Zapada vidjelo pripremu za nuklearni napad. Zapad je pak sve agresivnije nastupao prema Sovjetskom savezu jer je mislio da će na taj način pokazati svoju odlučnost kako bi pak odvratio Sovjetski savez od nuklearnog napada. Što se više pokazivala ta odlučnost to je Moskva bila uvjerenija da predstoji napad. Operacija ran odkazana je tek u ljeto 1984. Dobrim dijelom i zbog smrti Jurija Andropova, koji je umro u velječi te godine. Njegov nasljednik na čelu Sovjetske partije i države, Konstantin Črnjenko, nije dijelio njegovo uvjerenje da je napad Zapada samo pitanje vremena. Andropov je... Umro, već je bolestan sa dijalizom, ušao u kabinet i onda je rješenje bilo polurješenje, kako se često događalo u takvim sustavima. Međutim, u ovom slučaju Črnjenko nije živio dugo i konačno je na vlast došao netko tko je izgledao i tko je smatrao da se nešto u Sovjetskom savezu mora promijeniti. Mi ne možemo više ovako, rekao je Gorbačov svoje ženi, I 1985. godine počeo hvatati konce da bi onda 1988. godine zapravo tijekom posjeta Jugoslaviji počeo otvarati pravu perestrojku i glasnost. Perestrojka je već pokrenuta ranije, ali ono što je ona zapravo u svojoj srži značila je bilo na tom Briunskom i Beogradskom susretu oglašeno. Bez obzira što je Gorbačov tijekom susreta sa svojim jugoslavenskim domačenima tada bio puno eksplicitniji u javnim iskazima nego što je bio u privatnim ili službenim razgovorima sa jugoslavenskim vodstvom, koji su čak u dva navrata bili zbunjeni zbog onoga što je Gorbačov rekao. Ja bih rekao dobro procjenjujući da je dio izjava, jedan u Beogradskom institutu za kuruza gdje je sugerirao jugoslavenskim stručnjacima da možda kod sorti za previše ne gledaju na zapadne sorte nego da se okrenu u Sovjetskom savezu ili istoku. Možda je ta rečenica bila, kako su u Beogradu mislili, usmjerena ka konzervativcima u Sovjetskom vrhu, što je moglo naslutiti da su sukobi ili nezadovoljstva koja Gorba politika perestrojke otvara još uvijek snažni i da se na taj aspekt sovjetske vanjske politike ili sovjetske politike uopćenito mora motriti. Međutim, to što se počelo događati s Gorbačovom 88. godine, izbori koje je on otvorio za Vrhovni Sovjet, dakle za parlament, koji su doduše neusporedivi sa izborima u demokratskim društvima, ali su bili puno drugačiji u odnosu na izbore u Sovjetskom savezu, on je slao signale u istočnu europu koji su se čuli negdje sa neugodnim osjećajem, a ponegdje su mnogi drugi i liberalni segmenti tih vodstava, to shvaćali kao nadu koja se sada otvara iz Sovjetskog saveza. Najviše su bili zbunjeni konzervativci u istočnoj Evropi, koji su 40 godina i više svima javnosti, samima sebi i drugima govorili, da je Sovjetski savez primjer kojega trebamo slijediti, a sada su poruke Sovjetskog saveza bile takve da su rekli dobro, oni imaju svoj put, a mi ćemo imati svoj spori i drugačiji ili smo se već reformirali, što je istočnoevropski državni i partijski vrh tada govori. U nedelju 10. jula 1985. godine akademik dr. Evgeni Čazov, kardiolog, nazvao Mihaila Sergejeviča Gorbačova, člana politbiroa Komunističke partije Sovjetskog saveza i rekao mu da je generalni sekretar partije Konstantin Ustinovič Armenko umro u 19 sati i 20 minuta. Čazov je takođe nazvao Viktora Čebrikova, direktora KGB-a. Gorbačov je onda počeo nazivati druge članove politbiroa. Do večeri oni su se našli u prostorijama politbiroa na trećoj na zgrade Senata u Kremlju. Tema je bila organiziranje pokopa. Nakon sastanka kao tema nametnulo se i pitanje nasljednika. Član Politbiroa zadužen za ekonomiju Nikolaj Riškov je, ono što je većina mislila. Dva je puta bilo dosta. Nećemo podržati još jednog starca. Kada se u 4 sata ujutro vratio kući sa sastanka, Gorbačov je znao da će imati potporu dobrog dijela Politbiroa da bude novi generalni sekretar partije. Kod kuće je čekala supruga Raisa. William Tauman u Gorbačovljevoj biografiji piše. Kao i obično, počeli su se šetati po stazama u vrtu koji je okruživao kuću. Snijeg je još ležao na zemlji. Nešto je tlačilo kasnonoćni zrak, prisjetila se Raisa. Mihajl Sergejevič bio je vrlo umuran, isprve šutio. Onda je rekao o sjednici centralnog komiteta koja će se održati, na kojoj će se možda postaviti pitanje da ja preuzmem vodstvo. To je prisjetila se, bila potpuno neočekivana vijest za mene. Bio je to šok. Također je to bilo, inzistirala ona, i potpuno iznenađenje za mog supruga. Nikada prije nismo raspravljali o toj temi, ali na kraju razgovora on je rekao supruzi Tolike sam godine radio samo u Stavropolu. Sada evo, ovo je sedma godina da radim u Moskvi. Došao sam u Moskvu nadajući se i vjerujući da ću moći napraviti nešto. Ali do sada nisam napravio puno. Nemoguće je učiniti nešto važno, veliko, stvari na koje zemlja čeka. To je kao da si suočen sa zidom. Ako uistinu želim nešto promijeniti, moram prihvatiti položaj, pod pretpostavkom naravno da ga meni ponude. Jednostavno, ne možemo ovako nastaviti živjeti. Gorbačov je 11. ožujka jednoglasno izabran za novog generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza. U govoru koju je održao nakon izbora, Gorbačov je spomenuo riječi demokratizacija i glasnost. Ali malo se tko mogao nadati koliko će se stvari promijeniti izborom tog čovjeka za generalnog sekretara partije. Što se tiče američke administracije, republikanske nakon što je predsjednik Reagan došao u bijelu kuću, naročito njegov drugi mandat, mi danas možemo ja bih rekao više fair pristupiti Ronaldu Reganu i možda možemo tvrditi dvije stvari. Sjedne, da on možda nije na onaj način arhitekt pobjede u kladnom ratu kao što su ga to jedno vrijeme prikazivali, a s druge strane da je njegovo političko vodstvo ili ljudi koji su bili oko njega bilo puno sofisticiranije no što su to katkada sami Reganovi crno-bijeli potezi sugerirali ili možda dojam kojega je Bijela kuća prije svega sa djelovanjem ili velikim utjecanjom koje je Nancy Reagan imala na čitavu atmosferu u Bijeloj kući pa i administraciju znala ostavljati. Regan se, slično kao i George Bush, okruživao ljudima koji su bili ljudi sa substancom, koji su bili pametni, koji su bili Samostalni u svojim područjima, jer je on u tom trenutku najstariji predsjednik u Bijeloj kući, naprosto imao taj tip vođenja politike. Dakle, ja se koncentrirati samo na važne i strateške odluke, a mnoge provedbene dijelove, pa i neke manje važne odluke prepuštam onima koji su u State Departmentu ili na drugim mjestima. George Bush je uz Regana bio osam godina i potpao je pomalo pod njegovu sjenku i kao što se to događalo i da je Reagan bio drugačiji, nastojao bi se donekle distancirati od svoga prethodnika i tako je bilo vidljivo da je Bushova vanjska politika ili Bushovo ponašanje općenito bilo u nekim elementima prema Gorbačovu i odnosima u Sovjetskom savezu Hladnije, no što je to bio gotovo oduševljeni odnos Ronalda Regana, naročito posljednjih godinu ili dvije njegovog mandata. Bush je, do duše, kao klasičan političar hladnog rata, smatrao da se ne treba potpuno promijeniti logiku, da ne treba, ja ću se poslužiti njegovom frazom u trenutku kada je pao Berlinski zid, da ne treba zabiti prste u oči Gorbačovu i likovati nad trenutkom kojega su Ipak gotovo tri desetljeća, nešto manje od izgradnje zida 61. godine, svi e, očekivali. Ali to je zaista bio bila pobjeda Zapada ili Zapada u hladnom ratu, ali to nije značilo da treba otežati situaciju. Međutim, u isto vrijeme on je po dolasku u Bijelu kuću smanjio intenzitet kontakta između Kremlja i Bijele kuće, nastojići se distancirati, ali i poručujući da su promjene u Poljskoj, u Mađarskoj toliko ubrzane da Sovjetski Savez se da ne može ne samo uhvatiti dah, nego ni ono što je Sovjetski Savez perestrojkom otvorio, da se zapravo ne događa. U travnju 1985. politbiro Sovjetske komunističke partije zaustavio je danje razmještanje raketa SS-20. Nije to bio Gorbačovlje potez, već u zadnjim mjesecima čenjenkovog života ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Andrej Gromiko dogovorio je sa američkim državnim tajnikom Georgeom Šulcom okvir razgovora o kontroli na uružanja. Odustajanje od daljeg rasporeda SS-20 bio je prvi korak prema tim razgovorima. Gorbačov je znao da svoje plane ekonomske reforme i reforme političkog sustava ne može provesti bez, kako je govorio, povoljne međunarodne okoline. Pored toga, da bi se reformirala sovjetska privreda, trebalo je smanjiti goleme troškove na uružavanja i održavanja sovjetskog ratnog stroja. A sve se to trebalo napraviti da sovjetski prestiž ne pretrpi udar. U studenom 1985. po prvi su se puta u Ženevi susreli mihail Gorbačov i Ronald Reagan. Od Arne Vestad u knjizi Hladni rat piše. Samitu u Ženevi omogućio je da se dvojica vođa međusobno odmjere. Iako, kao što se je očekivalo, on nije praktično postigao puno. Regan, Topao, Živahan i ponekad Zemaljski nije previše impresionirao Gorbačova, koji je se Samita otišao sa osjećajem da je predsjednik talac svojih savjetnika. Jedini put kad se Regan probio do njega bio je kada su odlazili. Prošli susreti nisu puno napravili, rekao je Regan. Predsednik je sugerirao da oni Gorbačov kažu: "Kvargu i prošlost, mi ćemo to napraviti na svoj način i nešto napraviti." Više je razloga zašto je Reganova napravio. Bilo mu je dosta sovjetskog sporog i sitničevog pregovaranja. Napetosti koje je dobrim dijelom i on potaknuo nakon što je došao u bijelu kuću, uplašile su ga. Mogućnost nuklealnog rata stvarnoga je plašila. A on je, kao i Margaret Thatcher, smatrao da je na čelu Sovjetskog saveza konačno čovjek s kojim se nešto može dogovoriti. Sjedeće godine u listopadu Regan i Gorbačov su su se ponovno u Reykjaviku. Iako i dalje nije bilo konkretnog dogovora, u glavnom gradu Islanda Regan i Gorbačov počeli su demontirati hladni rat. Ali nitko nije pomišljao da bi se tri godine nakon Reykjavika mogao dogoditi pad Berlinskog zida. Gorbačov nije namiravao niti uništiti sovjetski imperiji u istočnoj Evropi, pa niti odustati od vladajuće ideologije. Ako bi i ta ideologija komunistička dobila konkurenciju i ako bi išla na tržište, Kao što je on smatrao da se dogodilo u Sovjetskom savezu, pa su onda rezultati pokazali da osim jedne malene grupe sa Saharovim i nekoliko drugih, ali da su svi došli zapravo iz jedne partije ili bili na nju vezani, on je smatrao da se ta jezgra ni u jednoj o istočno zemalja neće izbrisati, da neće biti maknuta na stranu oni je imao zapravo... Krivu sliku o odnosima unutar istočnoevropskih režima i to je jednim dijelom, ja bih rekao, olakšalo njegovo ohrabrivanje istočnoevropskih političara da nastave sa reformama, on to govori vrlo kasno 1989. godine i Egonu Krencu u 11. mjesecu 1989. godine kada kaže neka vam reforme ne budu samo kozmetičke, ali on to i 1988. godine na samom kraju sugerira jednome od istočnoevropskih političara koje ga je volio, to je bio poljski general Vojčeh Jaruzelski, kada mu kaže ne brini se, otiđite u to, nemate drugoga puta, pogledajte što se je dogodilo u, u Sovjetskom savezu I to su bile krive, krive procjene, Za što je jednim dijelom odgovoran Gorbačov, koji je pak, kažu oni koji su bili oko njega, bio toliko opterečen sa prilikama u Sovjetskom savjezu, koji su bile toliko prepune problema i strahovitih, neriješivih situacija, da se on vrlo površno koncentrirao na prilike u istočnoj Evropi. S druge strane... Uljuljkale su ga jednim dijelom oduševljene reakcije u mnogim zapadnoevropskim zemljama, gdje je on dočekivan kao ultimativna rok zvijezda, gdje je god je došao, gdje je ta manija, gorbi manija postala globalni fenomen i on se s tim zapravo najbolje nosio. Ali je da će to laskanje koje je doživljavao od ulica zapadnoevropskih gradova kojima je hodao Do lidera koji su s njim vodili razgovore Da će se to prenijeti u politiku koja će poduprijeti njegovu viziju transformacije i Sovjetskog saveza istočne europe A to se 1989. godine pokazalo više nemogućim Odnosno 1989. godina je toliko ubrzana da je Gorbačov zaostao za zbivanjima 30. listopada 1949. američki državni tajnik Dean Acheson zamolio francuskog ministra vanjskih poslova Robera Schumana da Francuska preuzme inicijativu u poslu uvođenja nedavno stvorene Savezne republike Njemačke u evropske poslove. Nakon kapitulacije nacistečke Njemačke zemlje, pobjednice podijelile su poraženu Njemačku i njezin glavni grad u četiri okupacijske zone. Ali kako se za zahuktavao hladni rat, tako su američka, britanska i francuska okupacijska zona sve tjesnije surađivale. Godine 1947. od američke i britanske okupacijske zone stvorena je Bizonija sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. U travnju 1949. francuska okupacijska zona spojena je s Bizonijom i nastala je Trizonija. U svibnju 1949. od tri stvorena je Savezna republika Njemačka s privremenim glavnim gradom u Bonu. Tu novostvorenu zapadnu Njemačku moralo se nekako uklopiti u zapadnu europu Od svog ujedinjenja 1871. Njemačka je bila izvor stabilnosti. Francuska najradije ne bi vidjela zapadnu Njemačku u Evropi, ali kada je već bila tu, nekako ju se moralo uklopiti. Ačesonova molba samo je ubrzala rad u Francuskom ministarstvu vanjskih poslova. Rezultat tog rada ovako opisuje Tony Džad u svojoj povijesti posjeratne Evrope. Francuzi su dobro znali da moraju nešto učiniti Kao što je kasnije Jean Monnet upozorio Georges Bidot-a. Sjedinjene države sigurno će ohrabriti novostvorenu zapadnu Njemačku da poveća svoju proizvodnju čelika. U tom će trenutku on možda preplaviti tržište, prisiliti Francusku da zaštiti svoju industriju čelika i tako pokrene povratak u trgovinske ratove. U tim uvjetima Jean Monnet je predložio francuskom ministru vanjskih poslova ono što će kasnije postati poznato u povijesti kao Šumanov plan on je uistinu bio prava diplomatska revolucija. Prema Šumanovim riječima, Francuska vlada predlaže da cijela francusko-njemačka proizvodnja ugljena i čelika bude stavljena pod zajedničku visoku vlast, unutar okvira organizacije koja će biti otvorena za sudjelovanje drugih zemalja Europe. Šumanov prijedlog predstavljao je praktično rješenje problema koji je mučio Francusku od 1945. U Šumanovoj schemiji visoka vlast imala bi moć da ohrabri konkurenciju, postavi politiku cijena, upravlja investicijama i kupuju i prodaje u ime zemalja članica. Iznad svega, ona bi uzela kontrolu nad Rurom i drugim vitalnim njemačkim resursima iz njemačkih ruku. Bilo je to evropsko rješenje za francuski problem. Iz tog Šumanovog plana iz visoke vlasti nastala je Evropska zajednica za ugljeni čelik, preteče današnje Evropske unije. Plan je bio jednostavan, vezati njemačku proizvodnju strateški sirovina, bez kojih rat nije moguć i tako onemogućiti ponovni rat u europi Ali taj je plan podrazumijevao postojanje Savezne republike Njemačke, stvorene iz američke, britanske i francuske okupacijske zone. Nitko nije govorio o Ujedinjenoj Njemačkoj. Za Ujedinjenu Njemačku, koja bi obuhvaćala i sovjetsku okupacijsku zonu, zalagao se zapravo samo sovjetske. Savjes. Vladislav Zubok i Konstantin Plešakov knjizi Unutar kremaljskog hladnog rata od Staljina do Hruščova pišu. Staljen je želio zaustaviti razdvajanje Njemačke na istočnu i zapadnu. On je bio sposoban pogledati iza privremene podjele u vrijeme kada će Njemačka ponovno biti ujedinjena i jaka. Ponovno ujedinjenje mislio je on može se dogoditi u dva oblika. Ili će Njemačka biti u prijateljskom ali tjesnom zagrljaju Sovjetskog saveza ili će se ponovno pojaviti kao militaristička država, prijetnja Sovjetskom savezu. Godine 1870. Otto von Bismarck je ujedinio Njemačku, vodeći niz ratova protiv sila koje su stajale na putu toga ujedinjenja. Stalin vjerovao da će bilo kakva podila Njemačke dati razlog za ponovnu pojavu novih Bismarcka i njemačkog militarizma. Godine 1989. ponovno se otvorilo njemačko pitanje. Što će biti ako se istočna Njemačka demokratska republika odvoji od Sovjetskog saveza i ako u njoj dođe do promine vlasti. Što ako više jedinstvena socijalistička partija ne bude neupitni vladar Istočne Njemačke. Kada su poslije zbivanja 89. godine razgovarali sa mnogim britanskim visokim političarim pa i nekim premijerima, rekli su, je pa naravno da smo podupirali verbalno ujedinjenje Njemačke, ali smo znali da, da ujedinjenja ne može doći. Kada je Margaret Thatcher nakon zbivanja u Njemačkoj rušenja zida razgovarala sa Gorbačovom, onda mu je rekla stavite na stranu naše izjave pa i deklaracije NATO-saveza o ujedinjenju Njemačka. jer oni zapravo ne odražavaju ono što mi mislimo i ono što Francuzi misle. A Francuzi i Britanci su s jedne strane ne mogli reći svoje stvarne želje, a s druge strane su znali da su Sjedinjene američke države, ako je već ujedinjenje na stolu ili ono što se događa u Njemačkoj, da su bili zagovornici ujedinjenja. Dakle, vratili smo se desetljećima unatrag i vratili smo se u 19. stoljeće kad je došlo do ujedinjenja Njemačke i zapravo smo počeli ponovo voditi pitanje ko će dominirati kontinentom i što će se događati na kontinentu u kojem bi moglo doći do nevjerojatnog snaženja Njemačke države, iako ujedinjenje Ujedinjenje još 89. godine nije nešto o čemu svi govore. Ujedinjenje je stavljeno na stol na opče iznenađenje i rekao bih doživljeno kao strahoviti udar Gorbačovjevom ideji u opče zamisli perestrojke kada ga je 28. 11. u njemačkom parlamentu kao plan 10 točaka predložio njemački kancelar Helmut Kohl. Zid epa od 9. 11. 89. godine Istočna nemačka država još uvijek postoji o opstanku Istočno nemačke države ne samo da to žele oni koji su bili na vlasti uz vlast u Istočnoj Nemačkoj nego i te skupine intelektualaca onog minijaturnog zametka oporbenih stranaka u Istočno nemačkoj koje su pisale čak i deklaracije i za toga da žele postepeno ujedinjenje i da žele opstanak istočne Njemačke koja će onda riješiti ili se samoreformirati reformirati. Uopće, ljudi su se željeli pokazati da i oni čine ono što su činili istočnoevropski političar ili se događalo u nekim drugim istočnoevropskim zemljama. Međutim, to je sve bilo prekasno, izbrisano i njemačko pitanje zapravo je bilo, jedino od istočnoevropskih promjena 1989. godine na koje su najmanje utjecali istočno-njemačke elite i istočno-njemačka opozicija koliko god je postojala. Isto, imali ljude koji su odlazili iz zemlje i na taj način glasali nogama, kako se govori, ali to je bilo sve što su istočno-njemački građani činili. Sve drugo je bila zapravo visoka politika između Moskve i Bona u tom trenutku i šoka koji je zavladao u mnogim zemljama. U rujnu 1988. u Njurku sastali su se američki predsjednik Ronald Reagan i francuski predsjednik François Mitterrand. Francuski predsjednik rekao je Reaganu ove riječi. Prirodno je da zemlje poput Poljske i Mađarske dođu u iskušenje da povrate svoju slobodu. Ali mi moramo ostati mudri u našim poticajima da to učine jer suprotnom Mihajl Gorbačov bit u velikim problemima. Mitteran se plašio da sve te promjene u istočnoj Evropi i Sovjetskom savezu ne dovedu do velike nestabilnosti. U srpnju 1989. vođe država članica skupine G7 sastali su se u Parizu na 200. obljetnicu Francuske revolucije. philip Šort u biografiji François Mitterana piše. Sovjetsko carstvo s korjenima u carskom osvajanju Središnje Azije i Kavkaza i Staljinovom proširenju na istočnu Evropu nakon drugog svjetskog rata počelo je pucati. Počelo je s gorbačovljevim politikama pirestrojke i glasnosti. Ne samo da su one dovele do porasta etničkih napetosti u Sovjetskom savezu, već su one olabavile stisak na moći nacionalnih komunističkih partija u satelitskim državama. Prvi izvještaj o nemirima u Armeniji i Azerbađanu, o štrajkovima u Poljskoj i protuvladinim demonstracijama u Budimpešti i Pragu u godinu dana ranije nisu bile više od slamke na vjetru. Ali na zapadu su oni i nemir. Postoji rizik od nereda u sovjetskom carstvu, Miterani rekao francuskom vijeću obrane. Za nas taj nered vjerojatno nije bolji od reda koji je tamo do sada vladao. Pored raspada jednog sustava ili carstva, kako je to Mitteran rekao, postao je još veći problem. Što ako jedna od posjedica tog nereda bude i ujedinjenje Njemačke? Početkom svivnja 1989. mađarska vlada počela je demontirati električnu ogredu na granici s Austrijom. Dva i pol tjedna kasnije, Mitteran i posjetio američkog predsjednika Džodža Buša Starijeg u obiteljskom ljetovalištu Buševih u Kanabankportu u Mainu. Philip Short u Mitteranovoj biografiji donosi dio transkripta razgovora francuskog i američkog predsjednika. Bush. Kao francuski predsjednik, jeste li vi za ujedinjenje? Mitteran. Nisam protiv njega, s obzirom na promjene koje se događaju na istoku. Ako to njemački narod želi, ja se tome neću opirati, ali uvjeti još nisu zreli. Ne vjerujem da će biti zreli još za da deset godina. Rusi će se tome silom udukrijeti. Postoje samo dva moguća uzroka rata u Europi Ako zapadna Njemačka dobije nuklearno oružje ili ako se stvori narodni pokret koji će gurati ujedinjenje dviju njemačkih država. Mitteran je smatrao da do ujedinjenja Njemačke može doći. On ga samo nije htio doživjeti. I nije bio jedin. Britanci i Francuzi najradije ne bi da do ujedinjenja Njemačke dođe tako brzo. Mnogi zapadnoevropski intelektualci, prije svega zapadno-njemački intelektualci, i to da se razumijemo, ne samo socijaldemokrati, nego i kršćanski konzervativci kao i Helmut Kohl su činili sve da se ost politik kojega otvora Willy Brandt, bivši gradonačelnik Berlina iz 1961. godine i šef kasnje vlade i šef socijaldemokratske partije i socijalističke internacionale, da se ta politika nastavi. I odnosi koji su uspostavljeni bili između Bona, I Berlina, bez obzira što nema priznanja zone na istoku, ali su odnosi uspostavljeni, su bili jako dobri to se nastojalo njegovati. Kohl i Honecker su se susreli na pogrebima Andropova i Chermjenka u Moskvi razgovarali su dogovorenje dolazak Honeckera u zapadnu Njemačku 87. godine koji odlazi i u svoj rodni kraj u Zarlandu na samome zapadu zapadne Njemačke uz francusku granicu i tako dalje ti su odnosi ne mogu reći da su na osobnoj razini uspostavljeni topli odnosi ali su oni funkcionirali zapravo besprekorno gotovo ta politika se nastavljala bez obzira na stranačke boje I mnogi na zapadu zapravo govore, krčanski i konzervativni političari zapravo kažu, ako smo se mi odrekli ujedinjenja Njemačke, onda vi u Poljskoj trebate se odreći viška slobode i zadržati stabilnost, odnosno zadržati mir. To zvuči danas šokantno, ali su to bili stavovi. Naravno, to je bilo uvijek lakše izgovoriti iz luksu za zapada i poručiti istoku, ali su rekli pa... Bilo je puno gore 50. i 60. godina, pogledajte kako to sada ide, s Gorbačovom se stvari reformiraju, stabilnost je ono što nam najviše treba, a postepeno će valjda doći i sloboda, možda ne do kraja, ali s vremenom će se to ostvariti. Godine 1989 Mihail Gorbačov je u govoru pred vječem Evrope izjavio ove riječi: Društveni i politički poredak nekih država u Evropi promijenio se u prošlosti i možda će se promijeniti opet u budućnosti. Ta je odluka isključivo na narodima, na njima je da odluče što hoće. Gorbačov je to rekao nakon što su u Poljskoj održani djelomični izbori za parlament, SEJM, na kojima su kandidati podržani od donedavno zabranjenog nezavisnog sindikata Solidarnost pobjedili u svim izbornim jedinicama za koje su raspisani izbori. Gorbačov je glavni vanjsko-politički savjetnik Anatoli Čarnjajev zapisao je u Dnevnikove riječi. Događa se potpuno rastavljanje socijalizma kao čimbenika svjetskog razvitka. U europi su se događale do tada nezamerizacije Mislive stvari. Režimi koji su zgledali neoborivi počeli su padati ili se mijenjati. Zemlja koja je jamčila postojanje tim režimima više to nije radila. Zapravo su zemlje Zapadne Europe i Sjedine države gledale sa strahom na ono što se događa u Istočnoj Evropi. Govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ta gotovo cinična situacija, ali zapravo odražava atmosferu. Dakle, s jedne strane ste imali opće raspoloženje koje je bilo takvo. Imali ste političare u Francuskoj i Ujedinjenom kraljevstvu koji su smatrali da je ujedinjenje Njemačke za njih opasno, jer je to staro pitanje od više stoljetno pitanje balansa snaga u Evropi. Imali se Sjedinje američke države koje su vidjele nešto drugo. I imali ste Gorbačova za kojega njegovi saveznici kažu da gotovo dva mjeseca po padu zida nije Dao dovoljnu pozornost zbivanjima u Njemačkoj, vjerujući da do ujedinjenja ne može doći. I zbog toga je Kolova izjava 28.11. bila šokantna, ali on isto tako sluša sve ove druge, Margaret Thatcher, miterana poruke koje dolaze, koji zapravo kažu, mi ne razmišljamo ujedinjenju Njemačka. I s te strane je stvorena jedna, za svjetsku povez, zapravo sjajna situacija koja vam pokazuje kako se stvari snažno ubrzavaju i kako dobivaju nevjerojatni okret u suprotnom planu, nego što su svi najvažniji željeli, obećavali, sugerirali i tako dalje. Gorbačov je s Njemačkom zapravo imao najveći problem, jer je Njemačka bila pitanje svih pitanja, ne samo Evrope, nego pobjede u drugom svjetskom ratu. Otići iz Njemačke je moglo proizvesti različite reakcije među Sovjetima. I ono što on kaže, doći će jedan maršal umjesto mene ako se stvari budu promijenile, ali imate i Nekoga tko nije tada mogao zapovjedati sa velikim brojem ljudi, ali je živio u Njemačkoj, zvao se Vladimir Putin, koji je, kada su došle vijesti o padu zida, plakao tu noć. To je bio jasan simbol da se ne samo ruši istočno-njemački režim, nego da se mijenjaju potpuno odnosi u istočnoj europi. U studenom 1983. godine građevinske ekipe žurno su nastojale u planini Ural iskopati bunker koji bi strateško raketno zapovjedništvo sovjetske vojske zaštitio od izravnog napada nuklearnim oružjem. Građevinske ekipe dva puta dnevno velikim ekspozijama kopale su sve dublje i dublje u granitu Urala kako bi se gradili zapovjedništvo iz kojeg bi se vodio nuklearni rat. Šest godina kasnije taj bunker postao suvišan. Svijet zbog kojeg iskopan nestajao je sve brže i neočekivanije. O nestajanju tog svijeta govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Miroslav šep, Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.